Небо було надмір порожнім, і Артурові здавалося, що воно кидало певний холод на іделічний в цілому краєвид, хоча зараз його і не було видно. І все ж, міркував Артур, це справа звички. Він відчув, як хтось торкнувся його плеча і підняв очі. Сларті Бартфаст мовчки показував йому на щось таке, що було з іншого боку пахорба. Він поглянув, і зміг роздивитися лише вервечку крихітних вогників, що, гойдаючись та пританцьовуючи, повільно посувалися в їхньому напрямку. У міру того, як вони підходили ближче, стало чутно і якісь звуки, і невдовзі стало ясно, що тьмяні вогники та нерозбірливий галас належали невеличкому гурту людей, які через пагорб чим чекували додому до містечка. Вони пройшли зовсім близько від спостерігачів під деревом, розмахуючи ліхтарями, від чого м'які химерні тіні танцювали поміж стеблами трави та стовбурами дерев. Вони вдоволено балакали і врешті заспівали пісню про те, який чудовий причудовий світ. Які вони щасливі, як гарно вони попрацювали на фермі, і як приємно йти додому, де на них чекають їхні дружини та діти. Потім йшов ритмічний приспів про те, як особливо гарно пахнуть квіти у цій порі року, і про те, як прикро, що здохла собака, так і не діждавшись, доки заквітнуть її улюблені квіти. Артурова уява майже змалювала Пола Макартні, який сидить вичерком, задравши ноги на парапет каміна, намугикуючи оцю пісеньку Лінді і гадаючи, щоб його купити на гонорар за неї. Може, графство Есекс? «Повелителі крікіту!» – промимрив Сларті Бартфаст за могильним тоном, оскільки ці слова... Пролунали саме тоді, коли Артур думав про Есекс, на мить усе змішалося в його голові. Потім логіка ситуації допомогла йому зібратися з думками і повернула його до реальності їхнього стану, про те, все одно не второпав що має на увазі. Е, хто? перепитав він. Повелителі крікіту. Знову сказав Сларті Бартфаст, і якщо перед цим його шепіт був замогильним, то на цей раз він прозвучав ніби з царства Аїда, та ще й належав бідоласі хворому на бронхіт. Артур удивлявся в гурт фермерів, намагаючись стулити докупи ті крихти інформації, що на даний момент була в його розпорядженні. Люди з гурту явно були позаземцями, хоча б тому, що вони здавалися трохи за високими, худорлявими, незугарними і такими блідими, що мало не білими, а взагалі здавалися доволі привабливими, можливо, трохи дивакуватими. Бачите? Не обов'язково горіти бажанням вирушити з такими людьми в далеку екскурсію на автобусі, але якщо вони відрізнялися від звичайних добропорядних людей, то тільки тим, що були надто симпатичні, а не не дуже симпатичні. То навіщо ж було з Ларті Бартфасту шипіти, мов Ковальський міг, що більш згодилося б для радіореклами одного з тих мерзенних фільмів про лісорубів з циркулярною пилкою, які беруть додому халтуру? Отож, ця історія з Крікетом не така проста, як здається. Він так і не допетрав, який же існував зв'язок між тою грою, що на землі називається «Крикет», та тим на цьому славті Бартфаст перервав перебіг його думок, ніби відчувши, що роїться в його мозку. «Гра, яка відома тобі як крикет!» – заговорив він, а його голос здавалося ще блукав підземними переходами. «Є одним з тих дивних породжень родової пам'яті!» дякуючи, якій багато концепцій і образів продовжують жити в свідомості і після того, як істине значення втратилося в імлі часів. З усіх існуючих у галактиці цивілізацій та племен тільки англійці могли в якійсь мірі оживити пам'ять тих страхітливих воїнів які колись терзали Всесвіт, і «Даруйте!» перетворили її в те, що загалом розглядається як нудна і безцільна гра. «Мене самого вона захоплює неабияк», – додав він. «Та в очах більшості людей ваша вина полягає в непоправно-гротескно-поганому смаку. Взяти хоча б той епізод...» коли маленький червоний м'ячик уціляє в хвіртку. Це дуже непристойно. Ой, просто нахабство якесь. е е насупившись, гмикнув Артур, показуючи, що його казанок може залюбки переварити і таку інформацію. е е е е сказав Сларті Бартфаст голосом, який лунав наче із склепу, показуючи на курт крікітян, які саме проходили повз них, як раз і заварили цю кашу, і вона закипить цієї ночі. Гайда, ходімо за ними і побачимо все на власні очі. Вони тихенько висковзнули з-під віття дерева, і по темній стежині пагорба рушили слідом за бадьорим гуртом. Їхній природний інстинкт підказував іти за об'єктом свого спостереження тихо і крадькома. То оскільки вони йшли лише по фанері інформаційної ілюзії, то хоч би вони і розмалювалися найбарвистішими фарбами і загуділи в сурми, ніхто б їх тут не побачив і не почув. Артур зауважив, що двійко з гурту затягли якусь іншу пісню. Її ритмічна мелодія линула до них на хвилях теплого вечірнього Марева. То була ніжна романтична балада. Така б дала змогу Маккартні купити графства Кент із Сасексом, а ще реальні шанси стати власником графства Гемпшир. «Ти, звичайно, знаєш», – мовив Сларті Бартфаст до Форда. «Що зараз має статися?» «Я?» – вирічив очі Форд. «Ні? А хіба в школі ти не вивчав стародавньої історії галактики?» е, «Моя кіберкабінка була позаду Зафонової», – сказав Форд. «Це дуже відволікало». Проте це не завадило мені довідатися про деякі разючі речі. У цей мент Артур зауважив цікаву деталь у тексті пісні, що її співали крікетяни. Всередині восьмого такту, який би твердо забезпечив Макартні володіння містом Вінчестер і дав би йому можливість, кинувши зором поверх тестової долини, вибирати гарненькі ділянки нового лісу, там був ужитий дивний вираз. Пісняр змальовував побачення з дівчиною не під місячним сяйвом, не під зорями, а просто над травою. Артур був вражений таким прозаїзмом. Потім він знову звів очі до надиву порожнього неба його гостро відчув важливість тієї деталі, хоча й не міг збагнути, в чому вона полягає. Погляд на небо. Навіяв йому почуття всесвітньої самотності, і він сказав про це своїм супутникам. «Ні», – трохи прискоривши кроки, сказав Сларті Бартфаст. «Люди Крікіту ніколи не міркували про себе. У Всесвіті ми одні. Розумієш, вони оточені величезною хмарою пилу. Для них існує лише одне їхнє сонце та їхня планета». І перебувають вони на самісінькому краєчку галактики, на її східній околиці, тож через ту хмару пилу вони споконвіку не цікавляться небом, бо там ні на чому зупинити погляд. Уночі воно зовсім чорне, вдень світить сонце, та на нього довго не подивишся. Тож вони й не пробують. Одне слово, неба вони не помічають. Виходить, так, ніби над ними нависла сліпа пляма, розтягнута на виднокругу до виднокругу на сто вісімдесят градусів. Розумієте, чому вони ніколи не думали у Всесвіті ми одні? Тому що до сьогоднішнього вечора вони навіть гадки не мали про Всесвіт. До Сьогоднішнього вечора. помовчивши хвилину, він додав. Тільки уявіть, ні разу не подумати. Ми одні, як перст, просто тому, що їм і на думку не спадало, буцім то може існувати якийсь інший спосіб буття. За хвилину він додав: боюся, що це трішки полоскоче нам нерви. Він ще не закінчив говорити, коли з високого, сліпого неба до їхнього слуху донісся слабкий, ревучий виск. Вони стривожено підвели очі, та якусь хвилю чи дві нічого не було витко. Потім Артур зауважив, що гурт людей попереду них теж почув виск, та очевидно, ніхто з них не знав, що то за вереск і звідки він. Вони оціпеніло оглядалися кругом себе, наліво, направо, вперед, назад, навіть на землю. Їм навіть на думку не спадало поглянути вгору. Глибину потрясіння та жаху, який вони пережили, коли через кілька секунд зі свистом та виском із неба шугонули палаючі уламки зори льота і врізалися у землю десь за півмилі від того місця, де вони стояли, словами передати змога. Це все треба було побачити на власні очі». Дехто говорить з побожним захопленням про золоте серце, а дехто з таким самим захопленням говорить про зореліт Корчмомат. Та не злічити тих, хто захоплюється історією легендарного велетенського зорельота Титанік, величного розкішного лайнера, який зійшов зі стапелів великого кораблебудівного астероїдного комплексу Артефактовола, кілька кількасот років тому, і вони мають на те вагомі підстави. Він був сенсаційно прекрасним, приголомшуючи величезним і до того ж найкомфортабельніше упорядженим кораблем в історії галактики. Точніше в тому, що лишилося від історії. Подробиці дивіться на сторінці 110-й в розділі «Про рух за реальний час». Та він мав нещастя бути збудованим на зорі започаткування фізики невірогідності, задовго до того, як ця важка і окаянна галузь знань була повністю, якщо взагалі, осягнута. У своїй наївності конструктори та інженери вирішили вмонтувати в нього експериментальний генератор поля невірогідності, що, згідно з їхніми підрахунками, мало забезпечити нескінченну невірогідність будь-яких негараздів на борту корабля. Вони не усвідомлювали того, що через квазі і циркулярну природу розрахунків невіруїдності все, що нескінченно невіруїдне, в дійсності трапляється майже відразу. А який гарний був зореліт Титанік, коли ніби арктуранський мегапечерний срібний кит він гойдався в ажурних лазерних тенетах будівельного риштування. Виглядав блискучою хмариною, сплетеною з промінчиків світла на оксамитовому тлі відкритої міжзоряної темені. Та коли він зійшов зі стапелів, то він і своєї першої радіограми сигналу СОС передати не встиг, як раптом безпричинно перестав існувати. Проте та сама подія, що бачила жахливий крах однієї науки, яка щойно зародилася, стала свідком апофеозу іншої. Остаточно доведено, що кількість людей, які спостерігали за показом запуску «Титаніка» по телеканалах системи «3 Брех, перевищила все фактичне населення тогочасного Всесвіту. І цей факт був визнаний як найвище досягнення статистики телебачення. Ще однією суперсенсацією, яка опинилася в центрі уваги масової інформації, став у спалах зверх нової суперзірки, в яку декількома годинами пізніше перетворилася зірка Islodins. У системі Islodins зосереджені, даруйте, були зосереджені найбільші страхові компанії галактики. Та коли про ці зори а також про інші кораблі-легенди, наприклад, про лінкори галактичної армади «Хоробрий, відважний та шалений», говорять з благоговінням, гордістю, ентузіазмом, любов'ю, захопленням, жалем, ревністю, обуренням, по суті спонукувані майже усіма людськими почуттями, проте найбільшого подиву вартий «Крікіт перший». Перший космічний корабель, збудований крікітянами. І не тому, що він був чудовий корабель. Зовсім ні. Здавалося, що годиться він хіба що на металобрухт. Виглядав він так, мов би його склепали десь на задвірках, і фактично якраз там його склепали. гідне не те, що його зробили добре, де вже там, а те, що його взагалі зробили». Проміжок часу, який проминув від того моменту, як крікітяни відкрили для себе, що є така річ, як космос, та запуском їхнього першого корабля, дорівнював приблизно одному року. Затягуючи себе лямками, Форд-префект був безмірно вдячний, що то була всього-навсього ще одна інформаційна ілюзія, і що він був у цілковитій безпеці. Це був не той корабель, на який у реальному житті він зміг би ступити навіть за всю рисову горілку Китаю. Перше, що хотілося сказати, було «на нього страшно зійти», а друге «пустіть, я хочу з нього вийти». «І оця штукенція злетить?» – спитав Артур, похмуро оглядаючися як так припасовані труби та пучки дротів, що були порозвішувані, мов, ялинкові гірлянди – у тісних переходах корабля. Сларті Бартфаст запевнив його, що корабель злетить, і що вони будуть у повній безпеці, і що наслідки польоту будуть дуже повчальні, хоч доведеться їй помучитися. Форд з Артуром вирішили віддатися долі і перетерпіти муки. «Ай, божеволіти так божеволіти», – сказав Форд. Попереду них сиділи три пілоти, і, звичайно ж, команда ж ніяк не підозрювала про їхню присутність за тієї причини, що насправді їх там не було. Ті ж самі пілоти сконструювали корабель. Саме вони того вечора, їдучи стежиною через пагорб, співали таких чудових душевних пісень. Катастрофа чужинського корабля щось зрушила в їхніх головах. Вони тижнями не відходили від решток корабля, корпилися в обгорілих уламках, намагаючись розгадати всі його секрети і весь час співаючи веселі пісні, які належать співати, коли розбираєш космічний корабель. Потім вони змайстрували свій власний корабель, саме в ньому й опинилися наші космонавти. Це був їхній корабель, і тепер вони співали пісеньку і про це, висловлюючи подвійну радість, досягнення та володіння. Приспів звучав трохи жалісливо. В ньому виражався смуток з приводу того, що вони змушені були проводити в гаражі довгі дни, далеко від своїх дружин та дітей, які страшенно нудьгували за ними, але підтримували їхній дух нескінченними розповідями про те, як швидко росте цуценятко. Вжик вони злетіли. Корабель з гуркотом помчав у небо, ніби достеменно знав, що робить. «Не може бути!» Трохи згодом, коли очуняли від шоку, викликаного пришвидшенням, і стали продиратися крізь верхні шари атмосфери планети, сказав Форд. «Не може бути!» повторив він щоб хоч якісь сильні були спонуки, хтось міг спроєктувати і збудувати такого типу корабель менш, аніж за рік. Не вірю. Доведете все одно не повірю. Він замислено похитав головою і втупився в крихітний ілюмінатор на суцільну порожнечу. Якийсь час подорож проходила без будь-яких подій, і Сларті Бартфаст увімкнув, Прискорену перемотку. Таким чином, невдовзі вони досягли внутрішнього периметра сферичної, порожнистої середини пилової хмари, яка оточувала їхнє сонце та рідну планету й утворювала, так би мовити, ще одну орбіту. Простір не просто поступово міняв текстуру та склад. Тепер морок, здавалося, мчав повз них з дзюрчанням і плюскотом. Темрява була дуже холодна, дуже безпросвітна і важка. Це була темрява нічного неба Крікету. Холод, глуха темрява, згнітили серце Артура. І він гостро відчув, що почувають пілоти-крікетяни. Їхні почуття витали в повітрі кабіни, немов потужні статичні заряди. Зараз вони були на самому переломі історичної самосвідомості свого народу. Це був рубіж, за який жоден із крікітян не заглядав навіть у мріях, бо їм навіть на думку не спадало, що можна мріяти про щось подібне. Темрява хмари тиснула на корабель. Усередині панувала історично вагома тиша. Історична місія корабля полягала в тому, щоб виявити, чи є там щось, Десь по той бік неба, звідки, напевне, і прилетів у корабель, який зазнав катастрофи. Можливо, там був інший світ. Ой, яким дивним і незрозумілим було те припущення для тих, хто жив під замкнутим небом крікету. А історія накопичувала сили, щоб завдати крікетянам нового удару. Повз корабель усе ще струминіла непроглядна, всеохоплююче темрява. Здавалося, що вона закутувала його дедалі щільніше і щільніше, ставала дедалі густішою і густішою, стискала дедалі міцніше і міцніше, і зненацька зникла. Корабель виринув із хмари. Вони уздріли діамантові розсипи ночі з нескінченними пилинками зірок, і їхні душі заспівали величальну страху. Деякий час вони летіли вперед, а точніше, непорушно висіли на тлі безперестанного зоряного потоку галактики, яка сама непорушно висіла на тлі безкінечного потоку Всесвіту. Затим вони... «Все-все треба усунути!» – сказали крікетяни, прямуючи додому. На зворотному шляху вони проспівали чимало мелодійних, наповнених глибоким змістом пісень на теми миру, справедливості, моралі, культури, спорту, сімейного життя і знищення всіх інакших форм життя. Розділ одинадцятий. Думаю, що тепер вам ясно, як усе сталося, сказав у Сларті Бартфаст. Повільно помішуючи свою штучно сконструйовану капу, таким чином перемішуючи вири інтерфейсів між реальними та нереальними числами, між інтерактивними сприйняттями свідомості та Всесвіту, що в свою чергу міняло матриці потаємної суб'єктивності, яка й дозволяла його кораблю переінакшувати саму концепцію часу та простору космосу. Е, так озвався Артур. «Так», – озвався Форд. «А що мені робити з цим шматком курятини?» – спитав Артур. Сларті Бартфаст окинув його суворим поглядом і сказав, «Та просто вози ним по своїй тарілці». І на прикладі свого шматка показав, як це робити. Зробивши так, як було сказано, Артур відчув легеньке посмикування – Рухуючись чотиривимірно через п'ятивимірний простір, якщо вірити Сларті Бартфасту, по курячій нісці пульсувала якась математична функція. За ніч усі жителі Крікіту, сказав Сларті Бартфаст, з чарівних, щирих, розумних, е хоч і дивакуватих, уставив Артур. Звичайних людей, продовжував Сларті Бартфаст перетворилися в чарівних, щирих, розумних, э, дивакуватих, э, маніяків, ксенофобів. Ідея існування Всесвіту, так би мовити, не вписувалася в їхнє уявлення про картину світу. Вони просто не могли з нею звикнутися, тож зо всією їхньою чарівністю, щирістю, розумом Дибакуватістю, якщо так вважаєте, вони вирішили той усе світ сплюндрувати. Знову щось не так. Е, щось мені не дуже подобається, це вино, сказав Артур, нюхаючи вміст келиха. То віддай його, все це є елементи математичного процесу. Артур так і зробив. Йому не сподобалася топографія, посмішки Кельнера, але ж він з дитинства не був у захваті від графій. «Куди ми тепер?» – спитав Форд. «Назад, до зали інформаційних ілюзій!» – відповів Сларті Бартфаст, промокаючи буста математичною моделлю паперової серветки. «Додивлятися другу частину!» Розділ 12. Крікітяни. Почав його високість, Верховний судочинець суддя Пех, НБЗР. Найвченіший, безсторонній і зовсім розкутий, голова судової колегії всегелактичного трибуналу, який розглядав справу про військові злочини Крікіту. Ну, самі розумієте. Це просто гурт гарних хлопців, розумієте, яким забаглося всіх повбивати. До діцька. Інколи прокидається вранці у самого аж руки сверблять таке саме зробити. Та ну їх упень!» Продовжував він, задравши ноги на ослін перед ним, щоб зняти якусь нитку зі своїх протокольних пляжних шльопанців. З цього випливає, що навряд чи кому захочеться жити з тими хлоп'ятами – в одній галактиці він мав рацію. Навала крікітян на галактику була суцільним жахіттям. Тисячі і тисячі велетенських крікітських крейсерів, як сніг серед літа, вивалилися з гіперпростору і одночасно напали на тисячі тисяч великих планет, спочатку захоплюючи стратегічні ресурси для спорудження кораблів нової хвилі а потім, холоднокровно стираючи обібрані планети, впил. Галактика, яка в той час переживала добу незвичайного миру та розквіту, захиталася, мов людина, яку серед чистого поля схопив за горлянку грабіжник. «Я хочу сказати», – продовжував його високість верховний судочинець, оглядаючи круглу ультрасучасну, то було 10 мільярдів років тому – коли ультрасучасним вважався надмір неіржавіючої сталі та бетону здоровесну залусуду, що ті хлоп'ята звичайнісінькі фанати, в цьому він теж мав рацію, бо то було єдине правдоподібне пояснення на інше досі ніхто не спромігся. Тої неймовірної швидкості, з якою крікітяни взялися за впровадження їхньої нової і остаточної мети знищення всього, що не було крикетом. Тільки цим можна також пояснити, чому вони так блискавично освоїли гіпертехнологію, потрібну для будівництва тисяч космічних кораблів і створення мільйонів білих роботів-убивць. Ті роботи справді вселяли жах у серце кожного, хто з ними стикався, але в більшості випадків той жах був недовговічний – як і життя тих, хто жахався. То були жорстокі, цілеспрямовані, летючі бойові машини. Вони орудували грізними багатофункціональними бойовими киками, які в одному режимі розбивали вщент будинки. В другому – випускали палючі, напрямлено руйнуючі промені. В третьому – зі свого убивчого арсеналу кидали гранати. Від простої запалювальної до максимально гіперядерного пристрою, яким можна знищити великого розміру зірку. Одним ударом бойового кейка по гранаті робот одночасно приводив у дію спусковий механізм і пристрій спрацьовував з феноменальною точністю, вражаючи ціль на відстані від лічених ярдів до кількох сотень тисяч миль. Гаразд... Знову сказав суддя Пех. «То ж наша взяла?» Він помовчав, жуючи гумку. «Наша взяла!» — повторив він. «Та хвалитися тут нічим. Галактика середнього розміру проти якоїсь там однієї планетки. І то скільки ми з нею возилися! Гей, діловоде! Ваша честь, підіймаючись зі свого стільця, Озвався дрібного розточку суворий чоловічок, одягнутий у чорне. — То скільки, синашу? — Бути точним у даному питанні, ваша честь, справа далеко не проста. Час та відстань. — Заспокойся, хлопче. Давай заокруглено. — Найменше, ваша честь, мені би хотілося округляти в подібній... «А ти пересить своє нехотіння, й округлий!» Діловод закліпав очима. Ймовірно, він, як і більшість законників галактики, вважав суддю Пега в приватному житті, відомого як Зіпо Білброк з п'ять помножений на десять у восьмому ступені, достатньо неприємним суб'єктом. Без сумніву, він був грубіян і хам. Судячи з усього, він вважав – що володіння найбільшим в історії талантом до юриспруденції дає йому право поводитися так, як йому забагнеться, і в цьому, як не прикро, він не помилявся. е е е, -е ваша честь, десь так біля двох тисяч років видавив з себе діловод. І скільки народу поклали? Два турбільйони, ваша честь, діловод сів». Якби його зараз сфотографували вологочуттєвою фотокамерою, то на фотокарці було б видно, що над його маківкою в'ється маривопари. Суддя Пег знову оглянув залу суду, заповнену сотнями най найвищих чиновних осіб з усіх адміністрацій галактики, висіє в своїх протокольних строях чи тілах залежно від метаболізму та звичаїв. За стіною з геноциду стійкого скла стояли представники крікітян і дивилися на не крікітян, які злетілися сюди їх судити зі спокійним та вічливим То був найзначущіший момент в історії юриспруденції і суддя Пехте усвідомлював. Він виняв з рота жуйку і приліпив її під сидінням. Це ж... Ціла копиця мертвяків. Стиха, мовив він. Аудиторія похмурим мовчанням висловила свою згоду з такою думкою. «Так от, як я вже говорив, це гурт гарних хлопців, але нікому не охота жити з ними в одній галактиці, якщо вони збираються продовжувати в такому ж дусі. Одне слово, якщо вони трохи не вгамуються». Я хочу сказати, що всі будуть постійно нервуватися, правда ж? А раптом завтра вони знову нападуть на нас, а? О, мирне співіснування на порядку денному не стоїть, правда ж? Гей, чи хто принесе мені води? Дякую. Відкинувшись у фотелі, він задумливо посьорбував воду. Гаразд, послухайте, що я вам скажу. А то ж... Ці хлоп'ята, як ви розумієте, мають право на свою думку про Всесвіт. І згідно з їхнім поглядом, нав'язаним самим же Всесвітом, вони поступили належно, правда? Звучить дико, та гадаю, що ви зі мною згодні. Вони вірять в... Він заглянув до цидулки, як у витяг задньої кишені своїх протокольних джинсів. Вони вірять у мир, справедливість, мораль, культуру, спорт сімейне життя і хех, ліквідацію всіх інших форм життя. Він знизав плечима. «Особисто я чув дещо гірше», – сказав він. Потім задумливо почухав під матнею. «Охо-хо-хо-хо-хо-хо», – зітхнув він. Потім ще раз відсорбнув зі склянки, підняв її на світло і насупився. Покрутив її. «Гей, у цю воду щось набовтали?» – спитав він. «Е, «Ні, ваша честь», – нервово відказав судочинний пристав, який приніс йому воду. «Тоді заберіть її геть», – гаркнув голова, – «іннабовтайте туди чого-небудь. У мене є ідея!» Він відсунув склянку і нахилився вперед. «Послухайте, що я вам скажу!» – почав він. Рішення він виніс блискуче, і полягало воно ось у чому. Планету Крікіт слід навіки вічні помістити в кокон із часотягучки, всередині якого життя буде продовжуватися майже з нескінченною повільністю. Кокон буде переломлювати світло і таким чином буде перебувати незримим і непроникним. Втекти із кокона буде абсолютно неможливо, якщо його ніхто не відімкне ззовні, коли решта Всесвіту безповоротно добіжить свого кінця, коли для всього живого на світі настануть останні дні осені, само собою, що все те відбувалося ще в ті дні, коли не знали, що гаплик Всесвіту то буде помпезна ресторація, і не буде ані життя ані матерії, от тоді і розплетуться нитки часотягучки і вилетить з неї планета Крікіт, щоб, як їй і мріялось, самотньо скніти в присмерках порожнечі Всесвіту. Замок буде на астероїді, який повільно обертатиметься навколо кокона. Ключем буде символ галактики – троїста хвіртка. Ще не стихли оплески в залі суду, а суддя Пех уже був у транссенсуальній ванній у супроводі герненької присяжної, який він ще півгодини тому перекинув цидулку. Розділ тринадцятий Минуло два місяці. Зіпо Білброкс 5, помножений на 10 у восьмому ступені, Обрізав по саме ТПРУ свої протокольні джинси Верховного Галактичного Суду і вічали втратити свої астрономічні судейські гонорари. Наразі він лежав на діамантовому піску, а вже знайома нам гарненька присяжна шмарувала його спину квалактинською есенцією. У цієї сульфініянки із області галактики поза туманним поясом Яги шкіра була подібна Цитриновому шоуку, а сама вона дуже цікавилася юридичними органами. Чув новину? спитала вона. -хах -хах вирвалося у зі по Більброкса п'ятого, помноженого на десять у восьмому ступені, і щоб достеменно знати, чому він так простогнав, вам би треба було бути там присутнім. На інфо-ілюзійній стріці цього нічого не було. І все награно лише за переказами сучасників. Нє. додав він, коли те, що змушувало його юахкать, уже припинилося. Він засовувався, підставляючи своє тіло під перші промені третього і найбільшого з трьох первісних сонць планети водьдя, яке тільки но стало визирати і за найкрасивішого у всьому всесвіті, видно краю, і зараз небеса осяялися променями, які були найпотужнішим джерелом засмаглості в усьому світі. Запашний бриз приблукав знаде спокійного моря, потинявся над пляжем і знову повернувся до моря, роздумуючи, куди б його ще поткнутися. Враз йому забаглося знову прилинути на берег, але замить він крутнувся і повіявся в морську телечінь. «Сподіваюся, що новина не є хорошою. Пробурмотів Зіпу Білброкс 5, помножений на 10 у восьмому ступені, бо інакше я її не витримаю. Сьогодні був виконаний твій вирок щодо крикету, Піднесену, мовила дівчина. У піднесеному тоні для цієї елементарної інформації потреби не було. Та все ж вона сказала це саме таким тоном, бо таким був». «Сьогоднішній день». «Це я почула по радіо», – пояснила вона, «коли ходила до яхти по олію». «Ого», – буркнув Зіпо і знову опустив голову на діамантовий пісок. «Де що сталося?» – докинула вона. «Як тільки замкнули кокон з часотягучки», – сказала вона, і на мить припинила втирати есенцію квалактину – один крікітський крейсер, що зник невідомо де і вважався захиблим, таки справді був невідомо де. Він об'явився і спробував був захопити ключ. Зі порвучку перевернувся і сів на піску. «Що-що?» «Та все гаразд», – сказала вона таким голосом, який би зупинив навіть великий вибух. Як повідомили, сталася коротка битва. «Ключ» а також крейсер були розкладені на атоми і розвіяні на всі просторочасові боки. Судячи з усього, вони щезли навіки. Усміхнувшись, вона видавила собі на пучки ще кілька крапель квалактинської есенції. Заспокойний Зіпо знову розлігся на піску. — Зроби, зроби, оте, що ти робила хвилину чи дві тому, промуркотів він. — Оце? — спитала вона. Та ні, ні, сказав він. Оте. Вона спробувала знову. Так? спитала вона. У <свистит> <свист> І знову, вам би там бути. З моря знову прилинув запашний бриз. По пляжу ходив чарівник, але його послуг тут не потребував ніхто. Розділ 14. На світі немає нічого, що могло б бути втраченим назавжди, окрім Челезмського собору, промовив Сларті Бартфаст. Миготливе полум'я свічки, яку робот кельнер поривався винести, червоно висвічувало його обличчя. Е, якого собору? здивовано перепитав Артур. «Собору в чалезмі!» – повторив Сларті Бартфаст. «То було тоді, коли я займався дослідженнями на замовлення руху з реальний час. Коли...» «Якого руху?» – знову спитав Артур здивовано. Старий помовчав, збираючись з думками, щоб притьмом довершити свою оповідку. Ковзаючи по просторово-часових матрицях – та напустивши на себе одночасно послужливий і понурий вигляд, робот-кельнер цапнув свічку і виніс її. Їм принесли рахунок. Вони плідно посперечалися про те, скільки було порції ревіолі і скільки вони випили пляшок вина, як усвідомлював Артур, успішно вивели корабель із суб'єктивної орбіти на паркову орбіту незнайомої планети. І тепер кельнеру – Хотілося дограти свою роль у цій грі і закрити бістро. Вам усе стане зрозумілим, сказав Сларті Бартфаст. Коли? За хвилину. Слухайте. Потоки часу зараз страшенно забруднені, в них плаває всяка мерзота на кшталт уламків від корабельних аварій, і дедалі більше того мотлоху попадає назад. «До фізичного світу, через завихрення в просторово-часовім континуумі, чував, чував», – сказав Артур. Е, «Послухай, так куди ж ми летимо?» – спитав Форд, нетерпляче відсовуючи від столу свого стільця. «Бо мені страх, як хочеться туди попасти». «Ми летимо!» – повільним і розміреним голосом пояснив Сларті Бартфаст щоб випередити крікітянських військових роботів і не дати їм захопити ті частини ключа, які їм конче потрібні для того, щоб, відімкнувши, випустити їхню планету Крікіт із часотягучого кокона та визволити своїх біснуватих повелителів та решту армії роботів. «Ти ж говорив про якусь вечірку», – сказав Форд. «Так», – відповів Сларті Бартфаст і понурив голову. Він усвідомив, що не слід було говорити. Очевидно, що слово «вечірка» викликало у Форда-префекта нездорове збудження. Чим далі Сларті Бартфаст розплутував клубок темної трагічної історії крікету та його народу, Тим більше фордом префектом оволодівало бажання пити, пити і танцювати з дівчатками. Старий усвідомлював, що краще було б не згадувати про вечірку до останньої хвилини, а слово не горобець, за хвіст не впіймаєш, і тепер форт префект вчепився за цю ідею з завзяттям арктуранської мегап'явки яка міцно присмоктується до своєї жертви, перш ніж відкусити їй голову і гайнути світ за очі на захопленому зорельоті. «І скоро ж ми там будемо?» нетерпляче запитав Форд. «Як тільки я поясню вам, чому ми туди летимо, що до мене, то я знаю, чому я туди лечу», проказав Форд і відкинувся на спинку фотеля, заклавши руки за голову. І він видав – Одну із своїх посмішок, від яких у людей по спині починали бігати мурашки, виходячи на пенсію, Сларті Бартфаст надіявся пожити нарешті спокійно. Він планував навчитися грати на октравентральному хрюмінорфоні, заманлива, хоч і марна справа, бо у нього не було потрібної для цього кількості ротів. Він також мав на меті написати ексцентричну і безжально хибну монографію про екваторіальні фіорди, щоб навіки збити з пантелику вчених щодо кількох аспектів тієї науки, які здавалися йому важливими. Та замість того якогось біса він дозволив умовити себе на погодинну роботу на замовлення руху за реальний час і вперше в житті, Взявся за справу з усією серйозністю. В результаті цього він, чоловік уже не першої старості, мотається по космосу, намагаючись побороти зло і врятувати галактику. Як виявилося, ноша була не з легких. Він тяжко зітхнув. «Ех, слухайте», – провадив він, в -р -р -ч -д – «в РРЧ...» «Де?» запитав Артур. «У Русі за реальний час. Про нього я розповім вам згодом. Тож я уздрів схожість п'яти предметів, що недавно виринули з часового сміття на поверхню реальності, з п'ятьма складовими деталями знищеного ключа. Я простежив місце знаходження лише двох – дерев'яного стовпа та срібної поперечки». Схоже, що остання опинилося на якійсь там вечірці. Нам треба поспішити туди і перехопити її, поки крікітянські роботи її не знайшли, бо хто його знає, до чого це може призвести». «Ні», – твердо сказав Форд. «Ми підемо на вечірку, щоб добряче хильнути та потанцювати з дівчатками». «Та хіба ж ти не зрозумів усього, що я...» Так зрозумів, з раптовою і непритаманною йому гарячковістю вигукнув Форт. «Я все причудово зрозумів. От чому я хочу випити, скільки влізе, і потанцювати зі стількома дівчатками, зі скількома встигну, поки їх ще трохи залишилося. Якщо все, що ти нам показував, є правдою». «Правдою? О, то є істина правда» то на тій суперзірці нам буде кабиця, і чхнути не встигнемо». «Не встигнемо, що?» – знову різко втрутився Артур. До цих пір він ретельно слідкував за розмовою, і тепер йому не хотілося втратити канву. «Нам буде кабиця, і чхнути не встигнемо!» – повторив Форд, намагаючись не втратити запалу. «А там протяги?» – спитав Артур. «Та їх немає», – розмірено сказав Форд. «Немає там ні протягів, ні шансу для нас вижити». Він зробив паузу, оцінюючи, чи все дійшло. По обличчю Артура пробіг заклопотаний вигляд, який красномовно свідчив про те, що не дійшло. «Суперзірка», – продовжував Форт так швидко і чітко, як тільки міг, «це небесне тіло, яке вибухає при швидкості» рівній половині світлової з яскравістю мільярда сонць, а потім стає надважкою нейтронною зіркою. Це зірка, яка спалює інші зірки в торопав. На суперзірці ні в кого не має шансів. «От воно що», – протяг Артур. «То там буде така висока температура, а від чого б нам там чхати?» А чому би не почхати, та до дідька? Я просто фігурально висловився. Артур змирився з цим, і Форт продовжив, намагаючись говорити так само завзято, як і починав. Ти прикинь, хто ми такі. вигукнув Форт. І я, і ти, Сларті Бартфасте, і Артур, і особливо Артур. Ми ж просто дилетанти, диваки, перекоти поле, якщо вам так подобається. Сларті Бартфаст насупився, почасти ображено, почасти здивовано, і вже був відкрив рота, щоб гідно відповісти. Е. Тільки й спромігся він. У жодному разі ми не фанатики, не вгавав Форт. І це ключовий чинник. Проти фанатиків ми безсилі. Нам усе додупи, а їм навпаки, значить, їхні зверху. Багато речей у світі мені не байдужі», – спромігся з Ларті Бартфаст, тремтячим від роздратування і частково від невпевненості голосом. Наприклад, хоч би й узяти, сказав старий. Життя всесвіт та все суще, фіорди. І ти готовий віддати за них життя? За фіорди? з подивом закліпав очима Сларті Бартфаст. Е, «Ні, ну от, бачиш, відверто кажучи, не розумію». «І все ж я не дійду до тями», – пробубонів Артур. «Від чого нам доведеться там чхати?» Форд відчував, що тема розмови вислизає з-під його контролю і вирішив не здаватися. «Вся заковика в тому...» просичав він крізь зуби, що ми не фанатики. І ми навіть і чхнути не встигнемо, як... «Чому ти вирішив, що ми маємо там чхати?» гнув своє Артур. «Зроби таку ласку, розтлумач врешті-решт». «Зроби таку ласку, годі вже про чхання!» «Гаразд, якщо на те твоя воля», сказав Артур, «та ти же сам про це торочиш». Бовкнув, не подумавши, буркнув Форт. «Забудьмо про це! Справа от у чому!» Подавшись уперед, він підпер лоб рукою. А про що ж це я?» – мовив він стомлено. «Давайте, просто сходимо на вечірку!» – запропонував Сларті Бартфаст. «Хто за чим?» – і підвівся, мотаючи головою. «По-моєму, це я її хотів сказати!» підхопив Форт з якоїсь незрозумілої причини телепортаційні кабінки містилися за дверима з написом туалет. Розділ 15. Дедалі більше поширюється думка що подорож у часі являє собою загрозу, бо викликає екологічне забруднення історії. Теорія та практика подорожей у часі розлого змальовані у відповідних статтях Великої галактичної енциклопедії, більшість з яких не зрозуміла для будь-кого, хто не вивчав найвищу гіперматематику щонайменше протягом чотирьох життів». І поза як цього не можна було зробити до того, як винайшли переміщення в часі, не зовсім зрозуміло, звідки ж таки взялася сама ідея машини часу. Існує гіпотеза, що по своїй суті машина часу була винайдена одночасно у всіх епохах, що само по собі є чорти батьказнащо. Вся біда в тому, що багато історичних подій теж виявилися казначим. Візьмемо ось такий приклад. Можливо, для декого він видасться малозначущим, та життя багатьох він буквально перевернув. Значення цієї єдиної події було уже в тому, що вона стала першим поштовхом для заснування руху за реальний час, а, можливо, останнім. Це залежить від того, з якого боку ви розглядаєте розвиток історії, а на даний час це питання однозначної відповіді немає. «Живе собі чи жив собі один поет». Звався він Лалафа і написав низку віршів пісні довгої країни, які вся галактика одностайно визнала найвизначнішими віршами всіх часів і народів. Вірші ці несказанно прекрасні, чи то пак були несказанно прекрасні. Це означає, що людину, яка хотіла поділитися враженнями від них, відразу охоплювало – Таке сильне душевне хвилювання, почуття цільності та почуття єднання з істиною, що її нескоро потягне на вулицю, щоб хутенько обігти квартал, а повертаючись додому зазирнути до бару, щоб хильнути скляночку перспективи за содовою. От такими чудотворними були ті вірші. Життя поета минуло в лісах довгої країни на планеті Ефа. Там він жив, там він складав свої поеми. Він записував їх на висхлих листках хабри, не користаючись ані благами цивілізації, ані мазилкою для виправлення помилок. Він змальовував промені сонця у лісі і те, що він думав з цього приводу. Він змальовував темряву в лісі і те, що він думав з цього приводу. Він змальовував дівчину, яка його кинула, і геть усе, що про цей вчинок, він думав. Через багато років по його смерті його вірші були знайдені, і світ зачарувався ними, ніби ранішні сонячні промені вістка про них умить осяяла всю галактику. Протягом багатьох віків вони осявали і прикрашали нудне життя багатьох людей, і вони аж жахалися, згадуючи, яким убогим у них було життя без них. Та невдовзі після винаходу машини часу керівництву деяких найбільших корпорацій по виробництву «Мазилки» Спало на думку, що, може, його вірші стали б ще проникливішими, коли б у його розпорядженні була високоякісна мазилка. А ще не зле було б влаштувати так, аби він з цього приводу висловився. І от, по хвилях часу, вони пустилися в мандри, віднайшли лалафу і, не без певних труднощів, розтлумачили йому про свій намір. І врешті-решт умовили його згодитися... Власне, вони переконали його до такої міри, що з їхньої легкої руки він добряче зажився. А дівчина, про яку йому і так випало писати чудесні та образні вірші, навіть і не подумала його кидати. Отож, поети з дівчиною вибралися з курення в лісі до затишної двоповерхової з усіма зручностями хатинки в місті, а він учащав до майбутнього, де він, мово зрога достатку, сипав дотипами на телевізійних ток-шоу. Ви не помилилися в своїх здогадках. Жодного зі своїх великих віршів він так і не написав, що само собою було заковикою, та не занадто великою. Час від часу виробники мазилки виряджали його на якийсь там тиждень до будинку відпочинку, спорядивши його стосом висушеного листя хабри та одним із пізніших академічних видань його власних творів, які він просто передирав і для достеменності вкрапляв описки, одночасно підмазуючи їх. Багато людей твердять, що вірші лалафи втратили всю свою чарівність. Інші перечать першим і наполягають на тому, що вони такі ж гарні, як і завжди. Та що ж змінилося? Перші заявляють, що суть не в тому. В чому ж полягає та суть, сформулювати вони не можуть, та вони цілком певні, що по суті суть не в тому, що там є якась суть, а суті в тому, що там таки щось не теє. І от, щоб розколупати оте не теє та попередити повторення подібних порочних інцидентів, вони започаткували рух за реальний час. Вони отримали значну підтримку, дякуючи тому випадковому факту, що через тиждень після заснування РРЧ поширилася чутка про те,